Wa atakullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alikum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu atakullaha wa kuulu qawlan sadidah Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Amma baat fa inna asaqal hadithi kitabullah Wa akhirah hadihah di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarul umri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atim dolalah Wa kulla dolalatin finnar Ikhwanifillah Rahimani warahmatullahi wabarakatuh Kita teruskan kembali kajian ke kitab Etikad A'immati Hadis, Hadith Akidah Para Imam Ahlil Hadis Yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Ali Ismaili Rahimahallahu ta'ala Sudah kita sampaikan Ucapan beliau pada poin yang ketujuh wala inna asma Allah <tuh> azza wa jalla kama min al ahwa makhluqatun sunnah wal jamaah ahlul hadis para ulama salaf mereka tidak pernah mengatakan nama-nama Allah itu makhluk eh, sebagaimana itu adalah ucapan kelompok mu'tazilah dan kelompok khawarij serta kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Di sini, kelompok Al-Mu'tazilah dan kelompok Al-Khawarij digandingkan dalam kesesatan mereka dalam masalah nama-nama Allah Azza wa Jalla. Memang ada beberapa persamaan antara kelompok Al-Muqtazila dan kelompok Khawarij dalam beberapa permasalahan akidah diantaranya dalam masalah pelaku dosa besar sebagaimana yang sudah kita sampaikan kelompok Muqtazila mengatakan kalau di dunia pelaku dosa besar itu ada di suatu kedudukan di antara dua kedudukan Kelompok Khawarid mengatakan mereka kafir. Namun mereka ketemu dalam hukum di akhirat. Bahawa saya pelaku dosa besar itu kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Ini adalah sekali lagi akidah kelompok Khawarid dan kelompok Al-Mu'tazilah. Kemudian dalam masalah Kemarin sudah kita sampaikan kelompok Mu'tazila meyakini bolehnya mengkudeta melengserkan pemimpin yang dolim. Itu juga merupakan aqidah kelompok Al khawarij Demikian pula, na masalah syafaat kelompok Khawari kelompok Mu'tazila mengingkari adanya syafaat Nabi bagi pelaku dosa besar di hari kiamat telah. Karena mereka Meyakini pelaku dosa besar kekal dalam api neraka Tidak bermanfaat syafaat Nabi Muhammad SAW Ini diantara persamaan kelompok mu'tazilah kelompok Khawarij Demikian pula adalah masalah yang sudah kita sampaikan tadi Mereka semuanya mengatakan nama Allah itu makhluk Dan ulama al mengatakan kelompok Khawarij itu di antara akidah mereka tentang Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Sama dengan akidahnya kelompok Al-Mu'tazila Adapun kelompok Al-Mu'tazila Ini sudah kita sampaikan kemarin Secara ringkas tentang Sejarah mereka Dan juga Usul Khamsah Lima prinsip dasar kelompok Al-Mu'tazila Di sini Pentahkik yaitu Asyikh Muhammad bin Al-German Al-Khumayis sedikit menyebutkan tentang siapa kelompok Al-Khawarij. Dalam footnote nomor 2 halaman 37 beliau mengatakan Al-Khawariju ja'u kharijatin. Ai firqatun kharijatun. Al-Khawarij itu jama' dari kata-kata kharijah yang keluar. Apa maksudnya ai firqatun kharijah yaitu kelompok yang keluar. Hum Kullu man kharaja ala imamil had Alladhi ittafakat alih jama'atu Kompok Khawarid Definisinya adalah Ada setiap orang Yang keluar Dari kepemimpinan Pemimpin yang muslim Yang telah Diangkat oleh kaum muslimin ya. Setiap orang ya, Ini tidak harus Berupa kompot Setiap orang ya setiap orang yang tidak meyakini kepemimpinan seorang pemimpin Muslim yang telah diangkat oleh kaum Muslimin dialah seorang yang dinamakan kelompok khawarij atau yang ikut kelompok al khawarij. Ini adalah definisi ulama al Sunawal Jam. Meskipun dia seorang diri punya pendapat seperti itu, ini pemimpin yang tidak sah misalnya. Contoh pemerintah kita dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi diangkat oleh kaum Muslimin, ya. Maka kalau ada yang meyakini Bapak Presiden kita bukan pemimpin kaum Muslimin, orang ini namanya kelompok Khawarij atau mengikuti pemikiran kelompok Al Khawarij. Ya, karena memang ada sebagian orang mengatakan Khawarij itu harus punya ya, gerombolan, ya, melakukan perbuatan teror. Ini definisi yang Tidak benar Itu salah satu perbuatan khawarij Namun minimal Namanya khawarij Setiap orang yang keluar Dari kepemimpinan Pemimpin kaum muslimin Yang sah Yang telah diangkat oleh Jumhur mayoritas kaum Kaum muslimin Sekali lagi Ini definisi ulama Ahli wal jamaah Cukup Ya, orang itu memiliki pemikiran Seperti itu saja Sudah dikatakan sebagai kelompok Al-Khawarij Atau mengatakan pemimpin kafir Padahal tidak ada ulama yang mengkafirkannya Maka ini juga termasuk kelompok Al-Khawarij Intinya yang tidak mengakui Keabsahan, kesahan Pemimpin kaum muslimin Sedangkan telah diangkat oleh kaum muslimin Maka inilah Kelompok atau orang yang memiliki Pemikiran kelompok Al Khawarij. Wastahar bidadal labab jamaat. Xarju al Ali bin Abi Talib radlallahu taala Kapan sejarah mereka pertama kali muncul dalam sekumpulan kelompok itu pada zaman al Khalifah Ali bin Abi Talib radlallahu eh, taala anhu. Meskipun ulama menyebutkan benihnya sudah ada di zaman Rasulullah waalehi wasallam. Ketika Rasul membagikan harta rampasan perang. Ada seorang yang berduluk. Dhul Khwaisira At-Tamimi. Dia memprotes pembagian Rasulullah SAW. Mengatakan. ya Muhammad. Belaku adil lawa Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad marah. Seraya mengatakan. Waihaq. Celaka dirimu. Waman ya'dil illam a'dil. Siapa yang bisa berlaku adil. Kalau aku tidak bisa berbuat keadilan kemudian Rasul mengatakan akan muncul dari tulang rusuk orang ini sekelompok orang yang rajin membaca Al-Qur'an namun tidak sampai kepada kerangkangan mereka. Ini sudah ada benihnya di zaman Ar-Rasul al sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada zaman Al-Khalifatur al Rasyidin Nurain, Utsman bin Affan radhiyallahu ta ta'ala muncul. Eh ya, meskipun tidak eh, dalam bentuk organisasi resmi mungkin demikian dikatakan. Ia ya, mereka muncul dalam bentuk pemikiran Yaitu memberontak kepada Al-Khalifat Nasir di Usbah bin Affan Yang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi Maka kalau kita pelajari Lebih detail lagi Kelompok Khawarid Itu ada nama kelompok yang dinamakan as Kelompok Khawarij yang dinisbatkan kepada Abdullah bin Sabah Al-Yahudi yang namanya As-Sabaiyah ini adalah pemimpin Syiah Rafidah dan sekaligus juga pemimpin kelompok Al Khawarij. Makanya Syekhul Islam Taimi Rahimullah mengatakan, e, teroris itu yang paling eh, berbahaya di dunia. Yang pertama Syiah Rafidah dan yang kedua kelompok. Kawarit teroris. Ya, kalau seperti sekarang ini, kelompok ISIS dan kelompok Syiar Ahlulbida ini yang paling berbahaya bagi umat Islam. Ya. Kalau Syiar Ahlulbida sudah kita ber puluh-puluh ya, kali menjelaskan dalam kajian kita dulu masalah hal ini. Intinya bahasanya kelompok Syiar Ahlulbida didirikan oleh Abdullah bin Sabakliyah Yahudi Demikian pula diantara kelompok kawarit sektor kawarit. Dipimpin, diperlapori oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Jadi sama-sama kelompok ISIS dan Syiar Raffidah itu sama-sama teroris. Kau ta'lawumullah. Kemudian mereka sebelum memberontak melaksanakan demonstrasi terlebih dahulu. E, maka demonstrasi itu sebetulnya merupakan salah satu perbuatan kelompok al-Qawwariq yang dulu diperlapori oleh Abdullah bin Sabah. Sebelum terjadinya pembunuhan terhadap uh, Uthman bin Affan radiallahu anhu, mereka mengadakan demo, mengepung rumah Al Khalifah Rasid bin Nurayan radiallah anhu, sampai terjadi tragedi berdarah terhadap bin Nurayan radiallah anhu. Kemudian setelah Uthman bin Affan meninggal di dunia, pada waktu kekhalifan Ali bin Abi Thalib, kemudian muncul namanya perang ya Perselisihan perselisian diantara sahabat Rasulullah Sallam. Bukan masalah kepemimpinan ya, antara Ali bin Abi Talib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radlallahu taala Dan kita wajib meyakini ketika mereka berdua berselisih sampai terjadinya perang, ini kita wajib meyakini mereka semuanya adalah ahli istihad. Dan Rasul mengatakan ida istihad adalah hakim faasabah faulajuran. Barangsiapa dari mereka para hakim. Beristihad, lalu benar mendapatkan dua pahala. Wa in ahto, falau ajan wahid. Kalau ada yang salah, tetap dapat satu pahala. Maka tidak boleh dicelah. Ini keyakinan al-sunnah wal Jamaah. Emo awiyah, ali bin abi Talib, adalah kedua sahabat Rasulullah SAW yang mulia, wajib untuk kita cintai dan tidak boleh kita celak sama sekali. Ketika mereka berselisih, itu isyarat mereka dan Allah menjanjikan pahala bagi yang benar ataupun yang yang salah. Dan mereka tidak berebut kekuasaan. Kalau kita lihat sejarah lebih mendalam perselisihan di antara mereka tentang masalah eh, hukuman bagi pembunuh Ustamah bin Affan, Muawiyah sebagai salah satu kerabat Ustamah bin Affan. Menginginkan agat Ali bin Abi Talib untuk menghukum pembunuh Usman bin Affan. Namun pada waktu itu tidak diketahui person siapa yang langsung membunuh Usman bin Affad. Ya, maka terjadilah perselisihan. Kemudian tentunya ada yang mendompleng. Eh, dari kelompok-kelompok sesat dan diantara eh, kelompok akhwaid muncul pada waktu itu. Eh, ketika Muawiyah dan Ali bin Abi Talib mengutus dua utusan Abu Musal Asyari. Dan Amr bin Aswad dilautan huma untuk mereka mengajakan negosiasi kelompok khawarij yang merupakan prajurit prajuritnya Ali bin Abi Talib keluar dari barisan Ali bin Abi Talib inilah yang dinamakan kelompok al khawarij itu sejarah singkat kelompok al khawarij washtarabiha <tos> <tos> <tos> <tos> dan lakab jamaatun kharaju ala Ali bin Abi Talib radilatuh sekelompok orang dikenal dengan gelar khawarid ketika mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Talib eh, ketika apa tadi Ali bin Abi Talib dan Muawiyah ingin mengadakan negosiasi perdamaian, mereka tidak terima eh, bahkan mereka pun menfonis Ali Muawiyah, Abu Musa al-Ash'ari, Amr bin As semuanya kafir karena tidak berhukum dan hukum Allah subhanahu wa ta'ala Ya, mereka mengatakan Hakam tarijal inil hukmu ya, Engkau berhukum kepada manusia Sedangkan hukum itu Hanya milik Allah Maka mereka pun apa mengkafirkan Ali bin Abi Talib Intinya sekali lagi inilah Bagaimana salah satu pemirkan Kau maqawarid Gagabah suka mengkafirkan Pemimpin kaum muslimin Dan sampai detik ini sama eh, Mereka suka mengkafirkan Pemimpin kaum muslimin Tapi, <tuh> <tuh> <tuh> kharajul Ali bin Abi Talib radlallahu anhu, miman kana mau fi perbincinan. Mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Talib, ya. Padahal mereka itu merupakan sekali lagi tentaranya Ali bin Abi Talib ketika terjadinya perang Siffin antara Ali dan Muawiyah radlallahu anhumah wa ala qawli tahkim summa qalu lahu hakam ta baina la hukma illa mereka tidak menerima adanya perdamaian tersebut mereka mengatakan kepada Ali bin Abi Talib mengapa engkau berhukum kepada manusia padahal tidak ada hukum kecil hukum Allah Subhanahu wa taala eh, pada waktu kalau kita baca debatnya Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu ma dengan kelompok khawarid. Eh, di antaranya Abdul bin Abbas menjawab. Eh, menjawab. Tentang subahat kelompok khawarid di sini. Ini adalah akal-akalnya kelompok khawarid. Mereka tidak memahami ayat-ayat Al-Quran. Kata Abdul bin Abbas. <coughs> kalau. Di antara suami istri saja. Kalau ada pertikaian. Pertengkaran. ya eh, Maka. Allah pun memberikan jalan keluar. Di antaranya. Mendatangkan siapa yang eh, diantara dua keluarga itu bisa bernegosiasi mendamaikan suami istri tersebut. Allah mengatakan wa in khiftum syiqaqan bainahuma faba'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Para kata Abdurrahman Abbas, Allah saja membolehkan eh suami istri kalau bertikai dua keluarga untuk duduk bersama untuk bernegosiasi. Allah mengatakan wa in khiftum syiqaqan bainahuma apabila kalian Takut khawatir adanya perceraian di antara keduanya, faba asu hakaman min ahlih, wahakaman min ahlia, utuslah ya ahli ya eh, dari keluarga laki dan dari keluarga perempuan untuk mereka apa berunding mencari jalan keluar bagi kedua pasangan tersebut. Kata Abul Abbas kalau dua pasangan ini saja yang sekupnya kecil suami istri satu rumah tangga boleh. Untuk kita apa berhukum dengan dua orang dari kedua pihak, apalagi dalam urusan apa kamusimi. Maka lebih apa dibolehkan. Mereka pun apa tidak bisa menjawab. Ya apa yang dikatakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Itulah kelompok al khawariz, penuh dengan ashubhat, yang mana intinya Dikarenakan mereka tidak kembali rujuk kepada para ahli ulama. Kemudian wasum haruriyatun. Lihni hiazihim ila harura, ba daruju min sifin. Mereka juga dinamakan kelompok Haruria. Eh, kelompok Kuwait punya banyak nama. Eh, tapi tadi Sabaiyah, Al Muhakima. Eh, Diana juga mereka dikenal dengan nama Al Haruria, karena mereka pernah bermarkas di tempat namanya Harura eh, di daerah Kufah sana. Ba daruju min sifin. Ketika mereka kembali dari Sifin, Wa'adaduhum adadhum yaum Aidin isna ashar alfan eh sebagian ulama menyebutkan jumlah mereka pada waktu itu 12.000 orang ada pula sebagian ulama mengatakan jumlah mereka 24.000 orang ketika mereka didebat oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu alhamdulillah 20.000 orang Ayat tobat rujuk kepada Ayat ay alhaq 4.000 tetap memberontak dan mereka dihabisi semua oleh Ali bin Abi Talib. radhiyallahu Ta anhu Wakat nahl darahum Ali radlallahu mereka didebat oleh Ali di sini lewat perantara Abdullah bin Abbas radlallahu Faraja abaq sebagai mereka kembali kepada kebenaran Wakat alal bakin hata hazamahum yang sebagian yang lain dihabisi oleh Ali bin Abi Talib radlallahu Maka sudah pernah saya sampaikan ia ya, jalan ia ya, keluar dari terorisme ya, di antaranya dengan melakukan dialog, eh, ya, para ulama menasihati mereka, berjauh dengan mereka, mengeluarkan syubhat-syubhat mereka, kemudian menjawab syubhat-syubhat mereka. Ya, meskipun hidayah hit tangan Allah Swt. Ta Cuma ini salah satu metode al Khalifah terakhir Ali bin Abi Thalib dalam memberantas terorisme pada waktu itu, yaitu dengan mengutus ya, bin Abbas radhiallahu anhu sebagai seorang ulama. Eh dari kalangan sahabat pada waktu itu untuk menebat al khawariz, alhamdulillah, dua ribu orang tobat. Eh alhamdulillah pemerintah kita sudah melaksanakan hal tersebut. Mendatangkan diantaranya ash al shiq ali bin hasan al halabi hafidhullah taala beberapa kali <coughs> untuk menasihati para terpidana terorisme di penjara-penjara meskipun beliau sendiri bercerita ada tiga golongan, kelompok teroris itu ketika mereka berdebat dengan beliau ada yang mau menerima betul-betul sadar ada yang setengah-setengah ganggu cuma Allah alam di belakang namun ada pula yang keras kepala eh, bahkan berdusta, eh, ketika didebat tidak mau, bahkan apa gebrak-gebrak eh, meja namun di luar Dikatakan sekhnya kalah jebat. Eh ya, ini adalah apa kedustaan kelompok kowari. Dan ini adalah <coughs> parahnya kowari zaman ini dibandingkan kowari zaman dahulu. Kalau kowari zaman dahulu tidak pernah dusta, mereka jujur. Karena mereka menganggap dusta itu dosa besar, bisa kafir. Mereka enggak mau berdusta kelompok kowari zaman dulu. Kalau sekarang emperampok eh, bank, semuanya mereka apa? Mereka halalkan. Ya, maka ini bahayanya kelompok teroris zaman sekarang ini. Waktu itarakul khawarid ila idja Kelompok khawarid mereka terpecah-pecah menjadi beberapa golongan menjadi beberapa sektor. Ya jema'uhumul qal bi takfiri Ali bin Abi Talib wa Utsman bin Affan. Wa ashabil jamal. Wa maradiyah eh, bitahkim. Kalau zaman dulu. Meskipun mereka terpecah. Cuma satu kesatuan dalam masalah akidah. Yaitu mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, Mengkafirkan Usman bin Affan Dan semua para sahabat yang ikut perang jamal. Dan juga yang ridha. Dengan hukum atau negosiasi perundingan perdamaian Di antara dua sahabat tadi. <tuh> Wasawa bal hakamain atau ahadahuma, watakfiris sahibil kabair. Mereka mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar, walkalbirkuruj al imam idakana jairan. Dan mereka sepakat untuk menyatakan wajibnya memberontak kepada pemimpin yang dalim. Sekali lagi ini adalah kelompok al khawarij. Cuma intinya sekali lagi satu saja. Eh, ciri khawarij tadi yaitu menganggap pemimpin itu tidak sah ya. Ini adalah kelompok Al Khawarij. Ini adalah pemikiran kelompok Al Khawarij. Tidak harus mereka itu memberontak dengan senjata. Cukup dengan pemikiran. Itu sudah dikatakan sebagai ya orang yang memiliki pemikiran kelompok Al Khawarij. Di sini ingin kita sampaikan sedikit ya dari buku yang ditulis oleh Asy-Syeikh Abdul Karim bin Nasr Al-Aql tentang ciri-ciri kelompok Al-Khawarij. Ya, beliau punya kitab tentang Al-Khawarij secara khusus. <coughs> Saya nukilkan di sini beberapa metode dan ciri umum mereka. Yang pertama, ikrar ringkas saja at-takfir bin ma'asi, mengkafirkan pelaku dosa besar. Yang kedua, al-khuruj ala imamatil muslimin meyakini wajibnya memberontak kepada pemimpin kaum muslimin eh, selama pemimpin itu bukan dari golongan mereka bagaimanapun alimnya tetap akan apa mereka berontak eh, jangankan pemimpin sekarang Ali bin Abi Talib ya, menantunya Rasul Khulafak Rasidin yang jelas Rasul mengatakan Alikum disunati wa sunnatul khulafak Rasidin Rasul mengatakan Ali, filjanna, ali di surga tetap mereka apa Berontak tetap mereka apa? Kafirkan. Tetap mereka halalkan darahnya. Ini ciri khas mereka. Yang ketiga. Al-Qurud ala jama'atil muslimin. Eh mereka keluar dari jamaah kaum muslimin. Memisahkan diri. Eh seperti sekarang ini santoso pergi ke hutan misalnya. Alhamdulillah eh kabarnya sudah terpecah eh, belah. Eh semoga segera diamankan. Kemudian yang berikutnya, sarfunusul amar bil ma'ruf wa munkar ila munazzatil a'immah. Mereka mentakwilkan nas-nas tentang wajibnya amar ma'ruf wa munkar untuk memberontak kepada pemimpin kaum simin sebagaimana kelompok Mu'tazilah. Yang kelima, kasatul qurra' al-jahala. Banyaknya orang-orang ya, yang rajin membaca Al-Qur'an namun bodoh tentang Penafsiran Al-Quran tersebut. Ini sebagaimana kata Rasul S.A.W. Saya kerujukkan, Fi akhir zaman ahdahul asnan, Sufahaul ahlam, ya min khilka lil baria, la yujawi zuhannah jrahum, la yujawi zulimanum khannah jrahum. Kata Rasul S.A.W. akan muncul pada akhir zaman nanti sekelompok orang yang ciri mereka masih muda belia, namun akalnya bodoh. Mereka rajin membaca Al-Quran, namun iman mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Rasul mengatakan, faidala kitumuhum, fakthulhum. Jika kalian bertemu dengan mereka, ini khususnya bagi para aparat keamanan pemerintah kaum muslimin. Kalau kalian menjumpai mereka dan mereka telah membuat keonaran, teror misalnya, fakthulhum, perangi mereka, bunuh mereka. Fainnafi kotlihim, ajral iman kotalum yamal kiamah. Karena dalam pembunuhan mereka terdapat pahala di sisi Allah bagi yang yang membunuh mereka. Ya, tentunya sekali lagi harus sesuai dengan ya, sasarannya. Jangan sampai ada korban yang tidak berdosa. Ya, ini intinya wajib ya, mereka ini diperangi habis-habisan. Baik secara pemikiran ataupun secara fisik. Ya, Alhamdulillah pemerintah kita sudah melaksanakan dua-duanya. Ya, kita dukung sepenuhnya. Meskipun sekali lagi namanya manusia ada kekeliruan. Cuma jangan sampai satu kekeliruan ia ya, mengharuskan untuk dihapus segala-galanya dari pemeran kepada terorisme. Ya, eh, terorisme tetap harus diberantas, ya baik lewat jalur tadi eh, diutusnya para ulama untuk mendebat mereka atau dengan cara tadi operasi militer. Karena kalau tidak mereka akan merusak Islam dan kaum muslimin. Kemudian yang keenam duhurusi masalihin alehim mereka itu nampaknya orang-orang soleh tampangnya tampak orang soleh ya, rajin ibadah, ya, misalnya kalau dilihat batuknya ya, tidak ada yang mengalahkan mereka jangankan kita Rasul saja mengatakan kepada para sahabat yahkiru ahadukum salat tau maasolatihim salah seorang diantara kalian wahai para sahabat ini para sahabat Rasul. Eh bukan kita, kalau kita tidak ada apa-apanya sama mereka. Eh para sahabat saja Rasul katakan kalian w para sahabat jika membandingkan ibadah kalian, salat kalian, puasa kalian dengan puasa salat mereka tidak ada apa-apanya kalian ini. Eh karena mereka apa rajin ibadah hidup mereka lillahi taala cuma salah jalan. Eh makanya jangan hanya berdalil dengan apa ikhlas harus apa ittibat. Eh Alul akan sukanya begitu yang paling niatnya ikhlas ya kita bantah dengan mengatakan teroris itu lebih ikhlas dari kalian meninggalkan keluarga ya tidak mau urusan dunia apakah mereka benar niat mereka ikhlasilahit Taala benderanya saja apa la ilahilal lah eh, kita nggak mengingkari la ilahilal namun apa cara mereka dalam berjihat yang yang salah ya mereka kata rasul selang ahli ibadah Cuma sekali lagi ibadah mereka alal bidah aladollalah yang ketujuh Daaful fil kifidin kurangnya pemahaman mereka tentang agama Allah سبحانه و تعالى, karena mereka hanya mempelajari eh, masalah pemimpin kafir wajib perang yang dipelajari bagaimana menggunakan senjata, namun apa kata Rasul tentang jihad, bagaimana bimbingan ulama masalah jihad itu yang tidak mereka apa mereka pahami Contoh dalam Syahid Bukhari jelas. La yuqalu fulanun syahid. Tidak boleh mengatakan si fulan syahid. Mereka senang. Kalau menggelari tokoh mereka. eh lama mereka dengan syahid Abdullah Azam. as Hasan Albanna, Al-Banna. As-syahid Syahid, Al syahid, syahid itu terlarang. Dalam Syahid Bukhari. Rasul eh, Imam Bukhari membuat bab. La yuqalu fulanun syahid. Tidak dipelajari. Eh, ya, ini sekali lagi. Kedangkalan ilmu mereka. Tentang agama ini. Sebaiknya kata Rasul Taatid, ia perundang-uranul Quran, layu jauhizu anajarah, layu la jauhizu imanul anajarahum. Mereka rajin baca Al Quran, namun tidak memahami isi Al Quran tersebut. Yang berikutnya, leisafihin al Sahaba, wal al wal Ulama, walul Fiqi Fidin, akhajun. Mereka kalau zaman jahulu... Eh, seperti pada zaman Abdul Abdul Talib Tidak ada seorang sahabat pun yang mendukung mereka Semua sahabat mengingkari mereka Ya Sebagaimana kata Abdul Abbas ketika mendebat mereka Beliau mengatakan aku dari sisi para sahabat Rasul Dan tidak ada di antara kalian seorang sahabat Rasul SAW Dan itu pula Yang ada sekarang ini Tidak ada ulama yang mendukung Contohnya kelompok ISIS misalnya Eh bahkan sudah kita sampaikan berulang kali Bahkan ulama teroris pun mengecam Ya, ISIS ya, seperti Abu Muhammad Al-Maghdisi yang memiliki karangan kafirnya negara Saudi Arabia itu dulu adalah ulama yang teroris eh, namun sekarang dia mengecam kelompok ISIS, bahkan menfonis ISIS adalah kelompok Khawarij Khawarij teriak apa? Ya. Khawarij ini adalah salah satu bukti mereka tidak punya ulama sama sekali, makanya mereka, mereka dol, edalu, wa adalu, sesat dan menyesatkan yang kesembilan, al-ghurur wa ya, ta'alum wa ta'ali al-ulama mereka sombong terhadap para al-ulama bahkan mencaci maki para ulama mengata-ngatai ulama mengatakan ulama ini adalah ulama pemerintah antek-antek Yahudi dan sebagainya ya, padahal al-ulama warasatul anbiya al-ulama adalah auliya Allah Sedangkan Rasul mengatakan Allah berfirman man adali walian faqat adantu bil harbi ya Barang siapa musih kata Allah. Aku akan mengumkan perang kepadanya. Namun itulah kelompok teroris. Kesepuluh. Al-Khalal fi man hajil istidlal. Eh mereka sesat. Eh dalam memahami nas-nas al-Quranul-Kerim. Contoh yang sangat jelas. Ketika mereka mentafsirkan ayat. Wa lam yahkum bima anzalallah. Fa humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah. Maka mereka kafir. Ulama sepakat. Ayat ini tidak secara mutlak menghukumi yang tidak berhukum dan hukum Allah. Kafir murtad. Eh, ada perinciannya. Namun kelompok teroris langsung membawa ayat ini. Untuk mengkafirkan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Padahal mereka terkadang tahu juga. Eh, Asar Abdul bin Abbas. Eh, Abdul bin Ab Ab Ab Abbas mengatakan. Itu kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Eh, demikian pula dalam riwayat beliau mengatakan. Kufrin na kufrin. Eco eh, Ford dibawa ke kafean kover kecil, ya. demikian peralatan dan sebagainya. Cuma mereka tidak mau merujuk kepada tafsir para ulama salaf. Eh, mereka merujuk kepada kelompok-kelompok teroris, ulama-ulama eh, teroris yang lainnya. Yang ke sebelas adalah bisunah kebodohan mereka terhadap sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya Rasul bersabda man qatala mu'ahadan Lam lam yarhatel jannah Barang siapa membunuh orang kafir Mu'ahad seperti turis asing Diplomat asing Maka dia tidak mencumbau surga Namun mereka tetap melanggar ayat Sabda Rasul tersebut Ini adalah kejahilan mereka terhadap Sunnah Rasulullah SAW Suratul Taqalub Waktilah Furra'i ya, Suratul at Taqalub yaitu cepat berpindah-pindah ya, Cepat berubah-ubah Pendapat mereka Sesuai dengan hawa nafsu mereka Eh, seperti yang kita dengar ini santoso, ini eh, sudah berpecah belah menjadi beberapa kelompok. Kenapa? Antara satu dengan yang lain tidak cocok. Eh bahkan kata Pak ulama kalau ada sepuluh khawarid nanti akan keluar sepuluh kelompok. Karena apa? satu kelomp satu orang dengan yang lainnya pasti berbeda. Kenapa? Eh sama ukurannya akal mereka wa rasu mereka. Ininya sekali lagi eh mereka cepat berubah-ubah. Yang ke-13, at-taajjul fi ahkam. Mereka tergesa-gesa dalam menghukumi. E tidak merujuk kepada para ulama. Tidak taani. E tidak bersabar dalam menfonis. Keempat belas, al-hukmu al-kulub watihamuha. E mereka suka menghukumi hati-hati manusia. Wah, pemimpin ini kafir. Karena apa? E hatinya itu pasti riba dengan orang kafir. Karena buktinya apa? Menterinya ada kafir dan sebagainya. Karena orang ini suka Ya, dengan orang kafir, maka dia hatinya pasti kafir ya, Demikian, kelompok Al-Khawarid, menghukumi hati manusia Padahal hati hanya Allah yang tahu Dan eh kemudian orang tersebut Kemudian yang berikutnya Yang 15 Al-Qaswatu wa al wal-Khusuna Eh kasar ya, Dan tidak ada kelemah-lembutan Dalam eh, perangai mereka ya, Yang paling jelas bagaimana Kelompok ISIS eh mereka adalah manusia-manusia yang tidak berkeperimanusiaan sama sekali. Yaqtuluna al-islam yang ke-17, mereka membantai kaum muslimin eh sedangkan orang-orang kafir selamat dari mereka. Eh contohnya di antara kelompok kelompok ISIS, mereka banyak membantai kaum muslimin, kaum al-mujahidin. Eh kalau mereka dikatakan memerangi eh orang-orang kafir, ini mungkin hanya eh propaganda saja eh bukti yang sangat konkret bagaimana kaum muslimin eh di Suriah eh mereka juga bante kaum mujahidin dari ahli sunnah mereka juga apa bante dan banyak saksi-saksi dari ahli sunnah mengatakan ketika kaum mujahidin eh, sudah menguasai kota-kota yang dulunya dikuasai oleh kaum kafir Nusairia Bashar Asad qatalahum Al Allah mereka datang merampas kota tersebut dari kaum mujahidin ahli sunnah itu sebagai bukti mereka ini sebagaimana kata Rasul, yang turunnya adalah Islam. Mereka suka membunuh kaum Muslimin. Eh, adapun mereka ingin me eh, memerangi orang kafir propaganda. Eh, belaka. Eh, Allah Taala. Ya. Kemudian sudah kita sampaikan jadi eh, meskipun sudah kita sering sampaikan. Inti daripada kesehatan mereka tadi Yaitu mengkafirkan pemimpin kaum muslimin Dari situlah mereka mengkafirkan semua yang mendukung pemerintah kaum muslimin tersebut eh, Kemudian setelah itu mereka pun menghalalkan darah setiap orang yang melawan mereka eh, Maka sekali lagi kelompok Al-Khawarid masih eksis sampai akhir zaman nanti Namun Rasul juga pernah mengatakan Ketika mereka muncul pasti akan terputus Eh pasti Eh meskipun berapa saat Wallahualam akan nabi demikian Muncul terputus Kemudian muncul lagi Seperti yang kita saksikan di negeri kita Eh bom bali muncul kemudian Eh mati kemudian muncul lagi Sampai bom sarina muncul Dan sebagainya Eh terus demikian Eh tidak akan terputus Maka inilah salah satu manfaat kita mempelajari Kelompok-kelompok sesat yang jahulu diantaranya untuk menjauhkan kaum muslimin dari pemikiran mereka. Mungkin namanya berbeda, cuma pemikirannya tidak jauh berbeda. Bahkan sekali lagi, bahkan lebih parah. Eh sekarang, bahkan lebih dahsyat sekarang ini. Wallahu ta'ala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada pemikiran khawarid. Dan semoga Allah menjaga negeri kita dari kelompok teroris. Baik syi'ar rafidah ataupun kelompok-kelompok teroris yang lainnya. Abu Khalid Hada, Abu Ja'wana. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuk> Yuk dukung UV TV dengan belanja